Expo Oro Azoka kirua ardatz nagusi bitu, eh. Izan ere Azoka soil bat baino gehiago da. 5000 metro karratu izango bitu Azokak, e, postu guztiak saldu bituztelarik aurten, eta beste 7000 metro karratu kanpoaldean aisialdi jarduera eta e, kontzertuetarako Suitza, Frantzia, Espainia, eta e, eh, Brasilik, etorritako hain zuzen ere ba musika taldeekin. Kanabisaren industriari lobutako Azoka postuak batetik beraz nazioarteko musika kontzertuak goizeko 4ak arte bestetik eta 3. harran hanka Batu. Renovatio fundazioak paraleloki antolatzen duen Kalamuaren foroa. Joseba Del Baie fundazioko kidearekin mintzatu gara eta esplikatu digunez urtero bezala Kalamuaren errealitatearen berri emateko munduko abitu nagusiak. Ekarriko bituzte aurtengoan ere. Hori ez ez bakarrik erabierak e, kartseko baita e, munduko herrialde askotan nola, nola dauden e, regulazio prozesua kalamuaren e, e, inguruan eta beste drogen inguruan. Habitu bai. e, ez berreinak ekarzen zua, e, urtero, aurtengoan pixkate, zein, zein izango ikus moldea, ikus puntua? Ba, beste, beste urteak egin, egin ditugu bezala, ba, aurten e, karri ditugu Amerikar asko, Uruguaiko e, responsable bat, badak, badak izue, ba, Uruguaien e, lege berri bat atera dela kalamu inguruan, ere bai, estatu e, bat duetako, hainbat, estatuetan ere bai e, regulazio prozesuak ematen ari dira eta e, karri, e, karriko ditugu e, e, beraien protagoni estaka dibez Green Alaskako Alaskan ba egonda beste prozesu bat eta bere protagonista printzipala beresean da eta ara, bai asaldugu egingo du nola egin duten gauza guztiak eta gero ere bai Espainian nazio, eh, nazio bezala ba eh, eh, desberdin herrialde eh, desberdinetan nola enkaratzen ari diren prozesu horiek bai Katulinan bai Euskal Herrian eta bai eh, Espainia guztian bai ezarer emendik eh, beno bai eh, aizu zure eh, aipatu dituzun herrialde eh, Horietatik ba, urrun gaude oraindik ere. Hemen ba, kontsumo elkarteetatik haratago e, zailago tailago kontua, ta? ezta? prozesu motela. Bai, prozesu motela da, prozesu luzea izaten ari da eta bai eta gure gure prozesu guztiak herrialdeko e, prozesu guztiak ba e, arasoak eh e, daukate ba, iristen direnean, ez? E, Espainiako gobernuaga argi dauka erregulazio hau ez, ez duela nahi eta eta hor da arazo arazo printzipiala. Bai. Emo du bat entzien bestean argi dago, ba. kalamuaren mundua edo sektorea oso zabala dela, hor nadirazlea da expogrou eta jakimina ere badela, ez e, urtetik urtera gauzta e, jene gehiago biltzen baita, azokan eta e, foroan ere, ez, ba. bai, informazio bebe. bila bat. Ora. Bai, bai, bai, hainbat, eta e, pasan urtean nia goita, hogei e, mila pertsona etorri ziren eta espero dugu hainbat hain pertsona ere bai etortzea urtean urte eta bai. Kalamuaren edo kanabisaren foroa, egunero, iruta erdietatik, zeita erdietara, izan da eta sartzea kitorik da eh? gainera ordu bat aterdietan dokumentalak ere pasako bituzte bihar eta etzi bestalde azokaita kontzertugunea zabalik egonenda ewerdiko ordubietatik goizeko lauak arte eta hontan sartzeko orbai ordaindu beharra dagoela izan ere antolatzaileek ez dute inolako diru laguntza publikorik jasotzen.